Basme în limba română Cizmarul sărac Odată ca niciodată, în orașul Arazar, trăia un cizmar sărac numit Bram. Bram se plimba toată ziua pentru a câștiga cât putea, pentru a-și susține familia și pentru a avea o masă decentă. Dar mereu rămânea cu foarte puțin. Într-o zi, când Bram repara niște pantofi vechi, un om s-a apropiat de el. Era un om înalt și misterios, purta o pălărie și un palton Bună ziua, prietene! Aș vrea să-mi ilustruiești pantofii Nu am bani, dar mă grăbesc să ajung undeva foarte important Cizmarul a ezitat, pentru că încă nu câștigase nimic în ziua respectivă Dar apoi a fost de acord să îl ajute pe om Sigur, domnule? Te voi ajuta! Te rog, stai jos și pune piciorul pe suport Omul a stat jos și bream a lustruit pantofii la perfecție, făcându-i strălucitori ca apa sub cerul negru al nopții. Gata, domnule! Foarte bine, prietene! Fii convins că te voi răsplăti pentru această faptă bună. Eu sunt magician, locuiesc la marginea pădurii și trebuie să întâlnesc un vrăjitor foarte important din Senali. Mi-ai făcut o foarte mare favoare! Magicianul a pocnit din degete și cu o explozie de fum, o capră a apărut în fața cizmarului. Prem a fost surprins. Aceasta este o capră magică! Tot ce trebuie să faci este să spui capră, scutură-te și adu bogăție! Și vei avea o mulțime de monede de aur! Spunând asta, magicianul a dispărut. Wow! Trebuie să încerc asta! Capră, scutură-te și adu bogăție! Și capra s-a scuturat, făcând să cadă pe podea monede de aur. Cizmarul era uimit. Vai de mine! Omul spunea adevărul! Voi merge acasă să spun familiei. Bram și-a împachetat uneltele și-a pus capra pe umeri și cu mare bucurie și-a croit drum spre casă. În timp ce mergea, a trecut pe lângă casa mătușii lui, Ingrid. Ea l-a văzut mergând cu capra pe umeri și a strigat la el. Ei, Bram! Vino și stai cu mătușa ta! S-a gândit el dacă ar trebui să meargă și să stea cu ea, pentru că voia să fugă acasă și să-i spune soției sale despre capra magică. Păi... Mi-e sete și sunt obosit de mers cu această capră pe umeri, poate aș putea să bea o ceașcă de ceai și apoi să mă îndrept spre casă. Bram s-a dus la casa mătușii sale și i-a dat capra și înainte de a intra în casă, a spus Orice ai face, nu spune cuvintele, capră, scutură-te și adu bogăție. Bram s-a așezat și a așteptat ca mătușa lui să-i aducă un ceai și în timp ce aștepta, Ingrid s-a întrebat ce-a vrut să spună când i-a spus să nu spună acele cuvinte. Intra în bucătărie unde era ținută capra și se duse până la ea spunând cuvintele magice. Capra, scutură-te și adu bogăție! Și imediat capra s-a agitat și monede de aur au căzut pe pământ. Hai! Asta îmi va fi de mare folos! Ar trebui să găsesc o cale de a-l înșela! Ingrid a amestecat niște ierburi în ceaiul său și l a dat lui Bram. Acest lucru l-a adormit imediat. De îndată ce cizmarul era adormit, Ingrid a înlocuit capra cu una dintre cele ale ei. A doua zi dimineață, Bram a luat capra pe umer și s-a îndreptat înapoi spre casă. Când a ajuns acasă, a ținut punga de monede de aur în fața soției sale. Uite, ia aceste monede de aur, astfel încât să poți pregăti astăzi o masă bună pentru toți!" Soția sa era atât de fericită, încât nu s-a gândit să se întrebe de unde a luat monedele de aur și a plecat la piață. După ceva timp, a dorit să folosească cuvintele magice și să obțină alte monede de aur de la capră. El a recitat cuvintele pe care îi le spusese magicianul, dar capra a rămas împietrită. Este ciudat!" De ce nu funcționează? A repetat cuvintele magice, dar totul era zadarnic, deoarece capra nici măcar nu s-a mișcat. Va trebui să mă descurc cu monedele de aur rămase și odată aproape terminate, mă voi duce din nou să-l găsesc pe magician. După câteva zile, în timp ce soția s-a început să-l îndemne să lucreze, deoarece monedele de aur erau aproape dispărute, a pornit să-l găsească pe magician. În cele din urmă, a găsit casa magicianului. A intrat și a vorbit cu acesta și a spus că trebuie să-și hrănească familia. Magicianul era un bărbat plin de compasiune și și-a pus mâna pe umărul cizmarului și a spus Nu-ți face griji, prietene! Iată o pânză magică! Ține-o în brațe și spune, o pânză magică! Întinde-te și arată festinul! Și o masă plină, cu cea mai bună mâncare și băutură, va apărea în fața ta! Bram era exaltat când a auzit ce spusese magicianul. I-a mulțumit și a plecat spre casă. În timp ce Bram se întorcea acasă din pădure, a ajuns pe câmpul unde stătea mătușa sa și a decis să meargă să împărtășească o masă din pânza magică. Treceam prin zonă și pentru că ai fost așa amabilă încât să-mi servești ceai ultima dată, am spus că e corect să îți întorc favorul și să îți aduc puțină mâncare. Oh, ce minunat! Intră! Și uite așa, Bram a intrat și a așezat pânza magică în brațe și a spus O, pânză magică! Întinde-te și arată festinul! Și în câteva momente, o masă frumoasă a apărut înaintea lor, plină de cea mai delicioasă și mai gustoasă mâncare Mătușa Ingrid a fost uimită și în ciuda gestului său amabil, a decis să-l păcălească încă o dată pe cizmar și să amestece ierburi în mâncarea lui au stat și-au mâncat până și-au satisfăcut foamea și s-au bucurat de festin la maxim. Curând, Cizmarul a dormit din nou, iar în timp ce dormea, mătușa sa a înlocuit pânza magică cu una normală, păcălindu încă o dată. A doua zi, Bram s-a întors acasă, a așezat pânza în mâini și a spus vraja magică. De data aceasta, vraja nu a funcționat, și cizmarul a rămas în picioare ca o sperietoare de ciori în mijlocul camerei. Soția sa s-a uitat la el, întrebându-se dacă sărăcia l-a făcut să nebunească și s-a îndepărtat. Nu se poate! Sunt sigur că mătușa îmi joacă feste! Braham a plecat și s-a dus din nou la casa magicianului. I-a explicat magicianului tot ce s-a întâmplat și l-a rugat să-l ajute încă o dată. Vrăjitorul, fiind un om compătimitor, a fost de acord să facă acest lucru și a spus Fă cum îți spun eu și ia această pană magică! La întoarcere, vizitează-ți mătușa și spune-i că această pană va îndeplini orice dorințe pe care le dorește inima cuiva Și spune-i să scandeze această vrajă O pană magică, îndeplinește-mi o dorință și imediat pana va începe să ugâdile fără sfârșit Oh! Mulțumesc, bunule domn! Și ține minte, o poți opri doar spunând Pană magică! Dorința mea a fost îndeplinită, iar gădilatul se va opri! Bram i-a mulțumit magicianului încă o dată și a plecat spre casa mătușii Ingrid. S-a dus la casa mătușii sale pe câmp și a spus despre pană magică. Imediat, femeia a căzut în plasa cismarului și a spus vraja. O, pană magică! Deplinește-mi o dorință. Pana s-a ridicat în aer și dintr-o dată a început să o gâdile pe femeie. Mătușa Ingrid a râs și a chicotit până nu a mai putut. <gântu -te> oprește-te! <gântu> -te>, Te rog, oprește-te! <gântu -te> nu mai suport! gâdilatul! <gântu -te> o voi opri doar cu o condiție. <gântu -te> orice vrei, asta <gântu -te> orice! <gântu -te> <gântu -te> În regulă! Te rog, dă-mi înapoi ce este al meu și înapoiază-mi capra magică și pânza magică! Bine! Bine! Sunt amândouă în bucătărie! Și uite așa! Bram a alergat în bucătărie și a luat pânza și a pus capra pe umăr. A ieșit din bucătărie și a spus Pana magică! Dorința mea a fost îndeplinită! Și pana magică s-a oprit... S-a învârtit în jurul lui, făcându-l să dispară și l-a trimis înapoi la el acasă. A ajuns acasă și a arătat soției sale capra și pânza magică. Soția sa a fost bucuroasă și l-a îmbrățișat imediat. Și s-au sărbătorit cu masa bogată și au discutat despre modalitățile de a folosi capra magică și pânza în avantajul lor. Au folosit monedele de aur pentru a-și construi afacerea ca cizmar și au cheltuit cele mai multe monede de aur pentru a ajuta oamenii săraci din oraș. Și în ceea ce o privește pe mătușa Ingrid, ei bine, pana încă mai apare în casa ei de nicăieri și o face să-i ajute pe cei săraci și pe nevoiași pe care i-a înșelat odată.